گران مخترم آردن کو دمولانا زین اللہ سے دورہ تفسیر قرآن دا بہتر نمبر کے چې په مسجد امیر ماویہ محلہ خطک سالڈر کې په اگست دوزارات کے شہر دو دید ملائدو پتہ ساتھ ای اشاہ دی توید سنت کے سٹھ اینڈ شیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر ارار سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو تین ونزو سم نمبر آیات وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمْ يَمُدُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ غَيْرُ دارنگی آیت نمبر اکا ساتھو گو رئی یو <تصفح> پیتم نمبر آیات وَإِلَىٰ سَمُودًا أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمْ يَمُدُ اللَّهُ لی سورت کیاو مسالہ علی عبادت للہ وحدا دویمہ مسئلہ ذکر کئی غیردان یوازی الله علی ملغیب یوازی اللہ آیت نمبر پانچ کو گو رہے یا علمو ما یسرونہ وما یعلنون انہو علیم بذات صدور یا ما یسرونہ اللہ پوئی جی پا یو سرونا چې دی پټایا او ما یو لنونا او الله بوې دې فرازونو لثینو باندې آیت نمبر 3 یو ګورئ یعلم مستقر رہا ومستودا کل فی کتاب مبینا 파르صه بوې دې الله عالم الغیب آیت نمبر 31 ګورئ یو دیرشم نمبر آیات ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب او زنپويګم په غيب باندې نورم غوایه تو کې دا مثلا شتا یو يوم الصلدي صورت کې يوم صلدا ال عبادته لله وحده درم غيب دان يا ودي الله درم مثلا تسليم مبلغتا دریمه مثلا تسلیم مبلغه تا څلورمه مثلا ترتیب په تبليغ چې بالکل واضحه ده معارضین د ضد وجهه نماني احادیث کرازي د نن دي محترم صلى الله عليه وسلم فجر مبارکه کې پنځه وختو لګیدو صحابی کرامتو اید اللہ رسولہ بوڑا شوئے نبید صراط و صلی اللہ علیہ وسلم مفرمائی شیع بطنی حود و احواتو ها رسولت حود بوڑا کم حا صورت حود پیغمبر سنگ بوڑا کم فدیک اللہی پس تاقین کماؤ میرسا فدین کلک پاتشا اخوا دیکھو ردینہ و نڑے الیفلام را اللہ پوئیگی پمانردی حروپو کتاب دازیم و شان کتاب دے او هغه محکم دی دې آیاتونه دا حکمت نه ډکی محکم څه ته وایي چې دای په میاث کې رښتناقض نه رښتناقض نه محفوظي او دا حکمت دا د هغه د حکمت نه ډکی د نبطل امر خلاف په هیڅ خبره ني د فصاحت بلاغت په اعتبار سره په تمام لبدي او مانوي د مانونه د خوبونه اراسته ته محکم ویا بازوي محكم ديته وي کده <خص> نه دي اومانوي غلطي احتمال پکيني چې نه نه په بغلتي يا د معنا کې بغلتي او د قران د الفاظ او معنی دا د غلطي نه پاک دي دی. ديته محكم وي بازوي محكم ديته وي چې په هیڅ قسم نقصان او فساد نه یا قم کې مت یعنی دا په بل کې کتاب سره هیڅ منسوخ کې دی دا مطلب وي دا دې او نهي دا مضبوط دي دا نه ګنې مانی مکثرین کوي کتابون دا مشان کتاب دي د حکمت نه ډګدي آیتونه د دې او به تفصیل شوه فوصلت فوصلت یودا چې قاعده عبادت او ماملات او معاشرات او اخلاقيات او دلایل او نصایح احکامات دا په کې جدا جدا بیان شي لاک اسون چې ځواني راځلې په یو هار کې راځي پیری د دا قرآن آیتونو د قرآن مزامینو ثم فصّلتا یا تفصيل شی د حلال و دا و دا و دا و دا او د حرامو یا د ثواب او د سزاګانو د وعد او د وعید یا فصّل په معنا د پوسټرات سره تفصيل شی یا په معنا د انذرت سره انذرت چې ان شئن بعد شی انه ملذن حکیمن دا ترپا دا حکیم خبردار خبردارنا دا کتاب دے حکمت سنوالا دی دا حکیم ذات دا ترپنا را گلی تفصیل شوی دا خبردار ذات دا ترپنا را گلی او مسئلہ پا کسرا اللہ تعبدو ایلاللہ سیبادت بنا کرے سیوا دا اللہ ندبل چا تو دا قرآن کریم مقصد ذکر کرو عبادت دا اللہ پدې تفسیری کبیر کې ذکر کەی لا مقصود نه هاذل کتاب الا هاذل حرف الواحد او قران مقصد دای چې موږ الله په عبادت راشو ان نیلکم منذر وبشیر یوم تاسلرا الله ترپنا ير الکون کی زیر دره کون کی وان استغفرو ربکم او بغ نوواله دپس ربنا او اوغر دی الله تا استغفارو که ده تیرشوی شرکو او آئنده روگر دی اللہ یا استغفار علی اللسانی او توبہ علی القلبی یا استغفار عن معصیات السابقہ ده تیرشوی گناہونو نصوبہ کولو او توبہ رجوع الاللہ فان استغفرو ربکم بغنو ورد افتر ربنا اور روگر دی اللہ لفت ورد افتر بغنو ورد شرکنا اور او گردد ی اللہ تا یمت یو قوم متا ان حسنہ درب کی تاسو لا سکه هستا یعنی تاسو درا بر عزت درکی عمر کی برکات وا حیات طیب بدرکی د اسمینان جون بدرکی اله اجل مسمم تر نتی مقرر کوي او کله یالا خر ور عمل والا تا ور بددا ورو و ان تو الو کو تاسو ور گردانیو خواپوعلیکم زیری کوم پتاسو اذا بیو ک كبيریر داعذاب درځ ل نه الله م کوم خاصل الله تو پسیده ستاسو اوالله کللی چې انقدریر او الله فاضقدرالله دی الله خبردار ان هم یسونه سدووره همم دیرانغاړی خپلیچې لیاستغفو منو دیرہ پارا چیزان پھٹکی دا اللہ نا یا دیرہ پارا چیزان پھٹکی دا پیغمبر نا اللہ خبر چھے کہ کم وقت دیزان پٹھائی پجامو کی اللہ پوئی کی پاغسو کہ پٹھائی دیو کہ اخکارکائی دی انہو علیم بی ذاتی صدور اللہ پوئی دے پرازن رسی نوبان دے وما من دابتن فی الارض اللہ علی اللہ رسکو ہاں نشت ایسیو زندہ سر و پد مکہ کے ہیں مگر پال لے رزق دکھا او دا حد دا حق کی دی دا حق کی دی اجوبی ندے او سونا زندہ سر کی دی اپوختانووی وی, وی اللہوی علب سباکم کستاروی سباکم نل مندر رو دے دا پارا در پا دی کی گردو حالانکہ دا قرآن آیات کې دا دی وما من دابتن فی الارض الا علی اللہ رزقو ها. اللہ تا دا رزق انتظام آپ کا رزق کا انتظام ہو چکا ہے وقفت سما رزقکم وما تعذون ان اللہ یبسط رزق لمن یشا ان اللہ یرزق من یشا ان اللہ الرزاق اللہ رزاق دیواڑا وما من دابتن فلارد الا علی اللہ رزقھا او ګور رزق دې کاند پتا دی او پډی ګرو باندې وي ول او كانت الارزاق تجري على الهجاء لكنا اذا من جهلهن البهائم كداردک پډی ګروي دا بټول څار وی هل شي وو او دا ته نه زیاد پوری کانا کمي و وی پېچ دکړه کمي میخه ایم پله او امکانتي کم کړه راځه نه ډېره پوری او دا الله شکر ام په ادا کيو اغه مالک ولا ګیا ور وادي ځا دې دوسه او يا خوا شر ماث الله راږي مرته خو نه راږي من دابتن په الارض الا عللاهر اسقا تفير قرطبي په دې آیات باندې واقعيات ذکر کوي د اشعريين او د قبيله اه چې دي اشعريين او قبيله دي هجرت کوه مدینه ته راځي او دي زراجه 10000 دراهو ځان سره رخوارات سامان راغت ته وو پلار کې ختم شو چې دي سامان ختم جو دی او کس نبي عليه السلام خدمت ته ولي غوږیلا چې انتظام تنظیم را لوي کنه یار یو کس راغی ته نبي عليه السلام دروازه ته ودریدو اخوان نبي عليه السلام تیراتې صدا یا سې دی او ما من دابتن په الارض لا الله یک په ها هغه کس څه چې پیغمبر په پخپلې ځای د دې مداري زره کله راځته دا مطلب پیغمبر نه بس دا نه نه هغه کس واپس شو او سوتې دا او کو چې الله پګوځ زناورتم سره زګور کومونه زناور نوم لاندې الله باندې راکې او پیغمبر ته ونی د دې ترتیبو کا ضرور مو طریقه کرا کې واپس شو نبی دې سلام ته غوونکو التقبلو مرګو دې خوشاله شي دا الله امداد ته خیر روان دي اګری ته دې مونږ وګیز ډوله موړه کارګواله ته راولو کنه مرګره ته یې ویني کول خوشاله غم کوي خا اګری وی رستو کسان در روان دی هغولي ستو رستو روان دی اه پدې کې دیه متمئن کېنا سلا نا دو کسان نه یو خلک آتا وسره هم زه اداره سره کله پښتغه خبره مګي او و ډوره او تاریخ هم اداریاسه پستی پستی لوکي کې هودو او دارنګي چې لوکي کې هودو اش اریینو تیم ته پوالک هم ورتو دیسکو او کې ډوره وړه سره بچ پاتې شو اږي نبی دې سلام ته ویولې کو چې دیش نور څه قافلې راوانی ضرورت د پاره پیبانې خرج اغه دو کسانو ډوډایل تکې واپس شول نبی سلام ته یی تاسو کې نو ډوډاړه لکه د پکه پاتې ځان مروړل نبی سلام یې پته نشته ویجی مون کس را لې کړې و هغه ویخا یډی رمې داړه ډوډاړه واڅنه پیسه لذيذ نبی سلام الله علیه پته نشته بیا ته وړه کیسه وکړه چې مونږ دې پلان کې کس را لې کولو هغه جواب ورکو ا نبي عليه سلام او فرمایل چې ما نه لګلې بلکې دا اغاظات را لګلې دا هر زناور درېک دماغ راوستي دا باندې باغري واعظ کرا دي کلم موسی عليه سلام به اور په تلاش کې وته کوه تور تبیاو رسېدو او ال ته کې وته تجلیات الہی او شوال الله النبوت ورک او بیا وته الله پاک وی جشاب او سلشا بیبی لري زنګل کې پریرو او د دې روان ته مطلب بیان کړه نوځي پدې ګوتاره سلام پڑھیږي ان شاء الله غلیکې بيبي را مايواز جوړه پاتې شو او دا انسان اخیغه طبيته او نېچر لمغي موسی عليه سلام مه په اوقات کار نه پروت وو یې تبارک وتعاله ته هکو مکو ته دا کار نه وغه بیا کار نه وخه په یې کلیو کار نه و دا کار نه موه اغه کار نه و بیا یې دریم کار او دا یو کيرنې د پکی یا پکی او دنا اور د ولکو وه انت او ست کشنه پاره په خلکینه ولیدا باقي مفسرین ذکر کوي په موسی علی السلام ته الله پاتوي د ورغه د ورغه کړي د کيرنې سوې دي سوې دي سوې اه کهلې لګاې د الله تعالی او سبحان میاں سبحان میاں رانی و يعرف ولا ينفاني رادار کی روزی راتان د لا ذات دی نن دریږد د فار خلق در په دې کې ګرځي او الله قران کوي ست دا دریږ د ما هغه دا وا ما من دابته فل ارض الا علی الله رزقها ایسو کو سفر دلو کې نمړشي ویني دها وا ما من دابته فل ارض الا علی الله رزقها نشه یست د سر په مګه کې مگر الله رزق دې او يعلم الله مستقر مستقرها پزیدا قراری دا او پزیدا مانب دا وه او دا ټول پهلم دا الله کی دختارا هو الزی الله د عذاب پیدا کړی اسمان نو مزه کا پس پغورو دکید او او دا الله پوبو باندې لیابلو کوم د اپارات امتحانو کی پتا سو ایوکم احسن عملا کی پتا سو کسو احسن عمل کوون کیږي تفسیر ابن کثیر ذویم جلد 501 طاقه قدیمی چاپ ذکر کوي kiwa lam yaqul akthar amala allada nau de ziyad amal la cha de ziyadi tasbiha wa la ziyadi sidda cha oke ziyad rakaton cha oke bal ahsana amala allawi ahsana man allada nau ye ke liyablu kum ayyukum akthar amala ke allah imtihan ki taq ziyad amal soob kai bal ke allah je pata so ke ah amal soob kai aw al amal hasanan wa على رسول اللہ آ آ آ شریعت رسول الله دارنګي عمل به اعلی حسن چې غره شریعت برابرۍ او دا الله درزاده پاره ایه کدا چې تو په جنې غامل تبا و برباد دی ولئن قلت انکم ابوکو نا ولئن قلتو کتو انکم ابوکو نا تاسو په ورته کول چې پد دا مرګ نه ولا یقول ان الذین کفروا وای په دې ځماګر د روخ کارا تیر په معنا د کې ځل ترام ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه من غوي امه مانو سرهږي کټوي کې مونږ روڅو پر دین عذاب ترې اومه پوری نه دلته د امه مراد هغه نیټه مقرره ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ته امه یوه مانه ایمان مرادي ها دا امتی یو معنی امام ان ابراهیم کانا امته این ابراهیم امتو. اغا امام یو معنی ملت تر ازی دا امته دا امتی یو معنی ملت انا وجدنا اباءنا علی امته وان علی اثارهم هتدون یو معنی جماعت تر ازی لیکل الرسول دا هر امه جماعت د پاره پیغمبر یو معنی نیتا مقرره ولئن اهملناهم العذاب ترتقمون دنيا عذاب دنه مقرری پوره دیبو دتصزبن کوي عذاب نه ولي عذاب را نهي الا خبردار چې بکمو خراشی دیتا وليس مصروفا عن عنهم نبشئول د دینا دینه و بها عذاب نشئول وهق به ما كانوا به استاذون اورا جربکی دیلرا هغه څه دی ور پوره ټوکی کوله ولئن عذبنا الانسان من نار احما تو سکو مون دې انسان ته د خپل طرفه رحمت او ثافيته مال او ولد به دې نه الله مونږه غا ندير کو الې دې paragraph مو کوم ثم نذانه به دې نه مونږه راکاغو انه لې يوث كفور ته دې نه امیدي الله پک مونږه په زندي ورته چلیا هغه چلیا ولئن عذبناه نعما ابعد دورا او کوسکو موندیلا نیامتونا صحت رزق پس د مرض او د فقرنا جدا درشیدلی دیویزا حبت سیئی آتو انی لاغل مصیبتونا دا ما پو جا لاغل محفل ما کا مارل مصیبتونا تکلیفونا مرضونا رانا لاغل انہو لفرحن دی دیر خوشا لکو ان کی فخور او قفلوی کئی قفل دی تکی خلقو تکلیز او قفل دا سی اِلَّا الَّذِينَا فَبَرُوا واعمل الصالحات اعمليو په طریقه د نبی علی سلام او اولئک لهم مغفره دې کسان د پاره بهنه او اجر وې پنه علک تارکم بعض ما یو آیات تخیل کوي آیات مشکلات نه وي بل علک شائئ تپری خون کی بعد وہی خو بعد وہی نه پرې کولو او پسرین ذکر کی دل تدالا عل د دل د پاره د استفهام یعنی سبا چرم نپریدی باغی ما یوحا ایلیکا من ربک یا فلعال لکا تارکن کے نئی فلعال لکا تپری کے نئی یا دریندہ دا, دا خلق امید تا تیج سبا فریدی خدا امید غلط تی فلعال لکا تارکن باغی ما یوحا ایلیکا آیا تپری کے آو یعنی نئی پری خودون کے باز دا چې چوہی کولی شتا تا, تا او تانګیږي په دې ستره نستا چې دی وایې ولیننا ځلېږي پیغمبر ته خزانه پکاره دې پیغمبر ته زر خزاني وي او جاء ما هو ملک او یاشی سره په پرستا نه پیغمبر دې بل ځایې د دې په یو ته پل دین نبري دي انما انت نذیر یقینا انت یاره ورکونکي او الله فارسه ذمہ دار او موږ وقولو نفر ا ام په معنا دبل بلکی دیویا ایب تراہو دے پیغمبر دا رضانہ جوړ کردے دے سورتو اے روڑے لس صورتو نا پشاند دے رضانہ جوڑ پلی شوی زکا دی صورتی حود پورے یونزا پورے لس صورتو ناوشو نوزے تاسو لس صورتو نا روڑے ودعو اور او بلے آسو کتازو پہ وچی کی سیوادا اللہ نا کتازو رکھتی نیے فائلم یستجیبو دے که دو تفسیرہ یا خطاب مشرکانو تا فا ایلم یستجیبو لکم فا ایلم اے مشرکانو تاسو اے پیغمبر قرآن دزانا جوڑ لئی نو تاسو لسورتو میں رو او تاسو قبل پیر پیرانا خپل ملیانا قبل مشاران دو گوالی نو فا ایلم یستجیبو لکم کس تاسو قبول والی او نکو خیال کروئے کتاب دکا مشرکانو تا دی مک کے سر نو کس تاسو قبول والی او نکا نو تعلموا ان ما انزل النبي ال الله لا اله الا الله فانتم مسلمون مسلمون فمانا طيبون ترغتبو په بته او قومه کنه یو تفسیر دا شي دا او خطاب د مشرکانو او تا نبيا مسلمون فمانا طيبون سره وي یاد دا شي دا خطاب د مؤمنان او تا کدی مشرکان او تاسو استجابته ورک تاسو خبره نه منل په خبره کې دک نککه کې انما انزل بعلم الا وان لا اله الا فهل انتم مسلمونو او مسلمونو په معنا د ممکنون سره تاسو پدې خبره کې کینتون کې کی شه مننه کار نه یریذ الحیات الدنیا او څوک چغواڑی دنیا او زینته او مازداغي لوگ پیلې موږ پوره ورکو ديدار ابدغه مهنت ددي په دې دنیا کې او دینه به کم نشي کولې او دا کسان څنګه دي لر بني اخرت کې مگر اور او بربادي هغه چې دي کړی په دې دنیا کې او بربادي هغه چې دي اوس کيه او فمانه كان علی بینه من ربی آیا او څوک په کار دلیلی طرف خپل رب نه نو کمل لم یکون له څنګه زالک دې په شان دا چې نه بتون د مرات اپنی سلی او راله توی د یتلو ملګری سره شایددون کوه من د الله طراپ نه مخې کتاب د موسادی معمو رحمتته او لای کا یو مینو نهبیی داک ساانی ما نه تا چې ان کاروکو په د ډلوونه نو اوې ځای دی اوې وختې مقرر دی ځای مقرر دی او تمکېګ په ش کې منور د کې د لیکن ان دا حق طرف دراستانہ لیکن اکثر ذ حلق نہ لا یؤمنون ایمان نروڑی ومن من اظلم سو دی حد ظالم دار چان اج جوړی په لابانه دروغه الایکا دا کاستان با پیش کوی چې په دربطا ابوای گواهان گواهان بسوکی دا گواهان زې په دې تذکرہ کوي سورۃ النساء ایت نمبر 41 وګوره اشحاد نصم وراد دی سورة نیسا آیت نمبر اکتالیس فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِكَا عَلَى هَا أُولَي شَهِيدًا فَهَرْ اُمَّت بَعْنِ بَقْفِلْ فِي غَمْبَرْ یو اشحاد بکی غمبران کی دارہنگی سورت بقرہ آیت نمبر 143 سو گو رہے سورت بقرہ آیت نمبر 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَوْا سَتَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسَ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا دارہنگی سورت نحل آیت نمبر تری ایسی او گو رہے صورت آیت نمبر تری ایسی صورت آیت نمبر تری ایسی وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. انځل په هر عمر باندې په هر ډلې باندې د ګواړې په ټکوما. سورتي نمبر 24. سورتي نور سريستم نمبر آيات یا مَتَشْهَدُ عَلَیْهِمْ الْفِنَاتَهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یا مَتَشْهَدُ عَلَیْهِم پکه مرکه بوګوايي وکي پدې د د دې لا څنور چا په لاس او کمکار کړي چا په خو یو کار کړي چا په جبې یو کار کړي د دې مووند دې انسان خلاف ورکي داروږې د لاس او سنا او د انسان ګواہی ورکړي د انسان د خپل اعضاء سورته یاسین آیت نمبر سوره یٰسین 50 پیتم نمبر آیات الی یوم نافیمو علی افواہم الی یوم علی افواہم علی پخلوب و لمور لگوم دی بکولی دا کیره دروغ کوش بکئی کی کوشید بکی. کہ ما خراسین ذکر یو ما خداسمی علی پخلوب و لمور لگوم او مُنَا مُنَا مُن با و متکلمونه عمونه بکه بریږي دلیلات سنا گواہی ووکی په دیبانې د دیخت په مونږ باندې باید خلا صافه یاد اخرندمو غواہی کین له څو په کار دی آیات ته مونږ په تفسیر القرانه بالقران یاد کو چې د دې اشعار نه مراد سوره نساء 41 او نور 24 نه 83 سوره یاقین 65 بقرہ 143 ته یاد شو خدایا زموږه مطالبه کړئ ويقول الاشعار جواحان بووي او جواحان بسوخوتي جوهو الله تبارك وتعالى خله عليم بذات الصدور ذاتي الله نفسه پټې دي چې نه يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور کدا سترږي خیانت کي الله ته ده جون كرامن كاتبین الله موکرسل جواحان تو خیال کوي پاکستان عدالتونو کې څه الفک پینځرو په یا لک روپې سره لکې غوا تا ور کې د بی غواوالې او مخامخ غوايو کې بیا خلاصې دي شي بیا نه شي دی دي الفک هو الله په خپل غوا دی والله شهيدن ذین کرامن کاتبین دي درم صادق خپل بدن ما په خپل د کور غوا باندې تاسو ترګري تاسو ګونا تاسو لاک دا به غوايو کې بل دا تاسو په مخ د ازمکا په کم ځای بنا کړه دا غيسا و کم زیم سام گنا کرده دا آغازیب گوئی که آغازیب علو یا اللہ دیده که ظلم د دیده که اغلاق کرده دیده دروگ ہوئی دیده دیده غیبت کرده دیده حرام کھوڑ دیده دیده زنا کرده دا سوچ پکار دی وَيَقُولُ الْأَشْحَادُ اَوْبَوَائِي أَشْحَادُ گَوَاهَانَ چه ملائک دی انبیاء ها اولئی اللذینا دہا کسان دی کذبو علی ربیم چدرو غویلی وفق بالربو الان خبردار لعنت اللہ علی الظالمین لانت دالا دی بظالمانو ظالمان کم خرک دی صفاتی ذکر کری ظالم اپی جانا ظالم اللذینا یسود دونا عن سبیل او ظالم تب ظالم ویگو رخا امام مالک رحمت اللہ چھو اچھی لگیاو د باچاغل اب باچا ظلم کو چیغيوالي یا هارون انت ظالم يا هارون انت ظالم وا انا ظالم ان لم اقول انت ظالم اي باچا ظالمه او زم ظالم کتا تا ما ظالم او اعلان کولو من عارفني فقد عارفني ومن لم يعرفني او او جوگ جوگ ما پيجنيه هومي پيجنيه او د سوق مې نه پیژني زم علي کې ما الذين يسدون عن زالمانكم ظالمان آکسان دي يسدون عن سبيل الله چې حلق بندي د لارې د الله نه حلق بندي د قران نه حلق بندي د تباره سنت نه او توحید نه چې حلق د قران نه بندیا نو دا حلق ظالمان دي دویم ویا بغونها ای وجا اولته یی دي کې کو غوالي شکونه پکې نه ده اته وسره شک کې چیردا چنده اوه چلے داوود بریر دار یمانداتی دا درته مخلک بنديو لګي انا باخيرتم انكار دی دي اولائك لم يكونوا دا کاسان دي بچي دونکو فزمته که او نيشت دي لرا زواد الله نو سب دوستان دو چن باور کي دي لرا وما كانوا يسطيون سما دي نو چتا قتل ررو دا اوريدو وما كانوا يفتيرون او دي نو ليدون کي اولائك الذين دا کاسان دي پتاو ان کې چوری خپل ځانونه او ځول لعام او رب بشيره دي نه هغه چې دي جوړول لا جرما لا جرما په معنا دا بوددا لا محل فرام راضي لا جرما لا بوددا ولا محلتا یا لا جرما په معنا دا حقن سره امام سجاد وې لا د نبي د ګمان دخل کو راضي او جرما په معنا دا کسب سره یعنی لا اس کلا ندي داسې کار څنګه دا حال کو ګومان دی جره په معنا د حق سره یقینا دی په آخرت کې تا ان دی ان الذين امنوا وکسان کی مې روانلې امر کړي په طریقه د نبي عليه السلام واخبتو الی ربهم صالحات کی اندامونو ته اشاره ده اخبات اعمال قلبیه یا واخبتو یا ریکړي د خپل ربنا یا اجدي کړي د خپل رب تا یا انابو الى ربهم انابت اکڑ اخفل رب تا اطاعت اکڑ اخفل رب اخلاس اکڑ اخفل رب تا گنے مانے ما ابن جوزیز عد المصیر کے ذکر کئی ہو بعضی وی عملی صالحات کی د دا جواری ہو مرادی او اخبات کی عمل د قلب دا دلو اولائکا اصحاب الجنہ دا دی جنتیان تیو پا دیکے ہمیشی ہو مثل الفریقینی مثال د دوو ډلو۔ کل اعم اشان درونه او د کوونو دلیل دونکی او داوري دونکی دوار برابر دي هل یستویا نمثالا آیا برابر دي د دې مثال نه دي برابر افلا تذکرون ایتاسونس یتناسل ولقد ارسلنا ومهذکرک رکو مثل الفریقین اوس د فریقین او د عاقبت د طرف دلیل نقلی ذکر کیږي نو علی سلام او د ایسباد د مثلی رسول علی سلام طريقه را دعوت شجاع دنوح عليه سلام نوح عليه سلام اعتراضات دغی جوابات دلته ذکر کوي او لقد ارسلنا نوحا الى قومه پتہ کی سره لیکلمغا نوح عليه سلام قوم دا هیتا وتويذیم تاسو لا يردکه اونکه کارا الله الله عبادت متهه سیوا د الله نه بلچا زه رې کوم پتہ سود د عذاب درکه درنات نوح علیہ السلام صفا مسئلہ بیان کا فقال الملعو الذین کفرو سارداران را پاسر دا کافران دا قومن سیوتا مرتب دا مومن دا مونته توز منتا مسئلی کی فقال الملعو الذین کفرو دعوت اعتراضات پا نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام مسئلہ بیان کا قوم پا اعتراض کئیو ذکر داغی دا قوم پا زین کی د نبوت د د نبوت سره د بشریت فقال المله الذين او سردارانو آ کا تانو چ کو پریکلیو من قومه د قوم نوح علیہ السلام نا ما نراك مونګ نبی نو مگر بشر د مون پشانو تو د مونږه تبشرینو ذمدا و ما نراك او لوی نو مونګ کتابداری کوي انسان مگر هغه کسان چې مونږه ذلیل دی ښا داسته ملګری ذلیل دی مرا ونه علي سلام ته استاملګری ذلیل دی ا اراضیل ذلیل څه ته وایي چې خپل پیدا کړون کې خپل پالون کې مالک ونه پیژني داغه احکام وروګردانی کې ته ذلیل وایي سوفیان رحمت الله ته په خوځو ذلیل متعلق ذلیل چاته وایي اغه ورته د بادشاہانو خوشامدی کوي ښا په غټانو په ډډی مګرامږي ابن العربی وی کہ دین خرصای دنیا پی گټی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وی رضی اللہ عنہ او صحابه کرام ته بدرد وی نو دی خلکو نو رسول الله صلی الله علیه و خو دلیلان دی بادی رائے د دې غو ترای نشتا اوټی نشتا و ما نرا لکوم علینا من فضل مونږ لوی نو تعالی را پدان ته مونږ په څه غوړی بل نذنکم کاذبین بلکی مونږ ګمان کوو پتا څه د در درور جنو خبرې وته نوح علیہ السلام والا مسئلہ بیان کا نوح علیہ السلام دن تا رب تراخ کلو قوم ورطویو دا مونگو انتا بشار ملا دا ملگیزی زلیلان دمونه تا جا مونگ پسغوارے مونگ تا در رغجن حسابو قالا اوی نوح علیہ السلام یا قوم ایزما قوما ارا آیتم آیا خبری تاسو کتا پا اخکار دلیلی دا تراب دا اخپل ربنا اورا کلی ما تا رحمت دا اخپل ترابنا نو آیا دا امی پټ پاتې شي وی پتااسو انلزم کوموها آیا پزور مناوري شو مون پتااسو باندې کتابي بدګنه زه تاسو باندې خبره پزور نه مناوم ما و ما تا الله دلائل را پیډي وي یا قومي لا اسالكم عليه ما لا اي زمانكم زناغوا لهم تاسو نه پدي سو حجرات نه دا بدلما گردا ما الله او تاسو زمامل ګريا دې ذليلان دي وما انا بتار للذين امنوا ذینم شلون کې آکه سامان رچی مان وروړي دا ملګری داننه شلون دا هو دا ما ملګری دی انهم لاقوم ربی دیوما مخ کې یغپل رابطہ لیکن زمین متعو یقوم جهل په کې او ایدا ما قومه بیا رسول ته خیر خوې دعوت ورکې ایدا ما قومه میاں سرنی سبب بچی ما د الله عزام نه کړي او شړم او فلا تذكروا آیاتو نسیت نه حاصل وي دنوور سلام دا واقعي نبي عليه سلام بيانوله زين دا سوال لای وګوره پیغمبر دا غيب او پټهش تا نبي عليه سلام توي توه خلکو تا ولا اقول لكم زين تاسو ته چې ما سرا دا الله خزاني دي ولا اعلم الغيب او دنو پیغمبر په هبو ولا اقول اني ملکو او دنو هم چې د فرښتې یا دا وینا دنو عليه سلام دا نوه علیه سلام و یا زنوه ام تاسو تا ما سرادا خزانی دی او زنوه اگم پا غیبو او زنوه چې چه دفر اشتیما او زنوه ام پا بارد آکسانو که تز دری اعیونو کم بد لگی تاسو پسترگو کی از تاو سترو که چه از غیض غیقی که دی بارک زنوه ام که دی, دی دبا اللہ خیر نور کهی تز دری از بد گرنو لطا لیکی امام شاپی رحمت اللہ علیه و لهله شرو بیرله ما تو ی لکنته یو ااشعاار من لبي دي که د اوله ما سره ش شاعې خوون کولی ځ به د لید نهغک شاعې اول اوله عاکو بد لږې ستاسو پهستر و کې د خیر نووررکي زه دا د باره ک الله اعلم الله که پويږي پاغسه چې د دې پړونو کړي او کړه د دې بارکه ما سووي ياراما د ملنګان مې رضا نه اوښړلو نو اني اذا لم من الظالمين د بشم پدا وختي د ظالمانو نا نوح عليه السلام ورته مساله بیان کا ذهن سازي کو لدي ولا سووي اي نوح او ته متذرا ساي ځایه شروع کي اولګي من کنه خو پورې شعر او پاتات دي جوړو قالا یا نوحو دیوی یا نوحو قد جادلتنا تا موسر جگڑے ہوگی نوح علیہ السلام علی دن بیان کو مسئلہ بیان کا دیور تصوی تا موسر جگڑا ہوگا فا اکثرت جدالنا یعنی علم بالغ پل خصومت والمناظر تا موسر دیر مناظری ہوگی دیتاوی غاسی بخورو الخا قالو یا نوحو قد جادلتنا یا نوها تم سره جگلوکانو یا توا دیوکو مون سره جگلکی تجی تم د کم عذاب نه ارې راول عذاب دو نه بے ادب او gustsaf قوم فاتینا راولتو ا عذاب چې ته دې کتی یاره کټې د رښتونو نا تعالی انما یاکی کوم به اللو نه سلامو زمای اختیار کې عذاب رور نشتا یقینا را بولی تاسو ته تا دا عذاب الله کو او دی او نه تاسو بیا بچی دونکو د عذاب نه ولا ينفعو کوم نصي او تاسو لپاره پیدا نه درچی ضمانت سیته که زه غواړم چې زه خیرخواهی وکم تاسو او تاسو لپاره پیدا نه درچی تاسو کې عنابت نشتا انکان کان الله یریدو ایوه یقوم تغوالی الله بلا کول تاسو چې زه ما خیرخواهی د ټول تاسو لپاره پیدا نه درګی هو ربکم الله تاسو رب دی او غلب ورګر دی او یقولون ترا بلکې دیوې د ځانې جوړ کړی خبرې قولت روایا اني ترتو کته زانم جوړکوي ما باندې جوړم دي بیا مجرم زم وا انا باریون ز بهزار يم دا اسن یتاف جرم کوي و هو یا ال انه انه د من قومه کا و یوسو نو علی سلام تا چی ایمان ورو دي قوم ستانه مگر اغه د ایمان ورو دي بل دا کم ایمانداری د قد نور مکی مان شوک نه ورو دي اغه سو کو سو کو تر تا نه وو تہ امام تبرانی رحمۃ اللہ علیہ وہ قرآن او سنت کی صحیح مقدار نہیں معلوم بہرحال لکھ کسانو کہ اوی مانڑو فلا تب تسمہ پجی کے پاس دیئے گئی اے نبی اے نوح علیہ السلام واسنع الفلک اللہ تعالیٰ حکم کو جوڑا وہ چشته کار کو گور ترکانہ دا کار ذیلتم پکرا گے کہ اللہ پاک پیغمبر تہ چشته جوڑاوا لہذا ترکانہ کا سبدا سبد کا سبن دی او بلره دمو درس کې پېښې ذکر کړې وي د قصابانو پېښې دارنګ د دا دروازانو پېښې د ترکانانو پېښې د نایانو پېښې چې پدی کې سوننه دیندارو نیکان خلکو محدثین مفسرین دا تیر شي وي او الله تبارک وتعالى ما خلکو سره محبت کوي چایید خپل لاس د کسب خوراک کوي داوود علی السلام د خپل لاس د کسب خوراک کو اوت نه ایل پول کا جوړا په حفاظت د موږ سرا او په حکم د مونږ سره تو ته نی او خبري مکه و ما سره په اړه د ظالمانو کې حدیث ظالمانو متعلق برا سر خبره نه کې دی به غرقولی شي ويفنا اول فولکا ويفنا اول فولکا جوړای بچسته نا دلته کانا پد پرو دی وکانا یفنا اول فولکا او نو علي سلام کېشته جوړولا چې کاله بیا د قوم ور تیر ور شو کله یو څا پورې مولا توکول سغه ترکانې شو ورو کا دا بهداه تهزاء وَيَصْنَعُ او وَنُوحَ لَهُ سَلَامٌ جُرُولا كِشْتَايَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ أَوْ كَالَبَا وَارْتِشُفَ دَبَانْدِي اغه ملأه من قومي او سرداران د پوند نوح عليه سلام ته ټوکي دي او پوري پوري قالوي نوح عليه سلام انت تسخروا منا تتاتو ټوکي کوي من بتاونه ټوکو بدلاوالو څنګه من پوري ټوکي کوي زردی که پتا سو تبا پتاو لگی منی کرالو چسو کرانو اگتا عذاب رسوا بے کی او رابشی پدر عذاب حمیشا حتا اذا جا امرنا تردی چرای حکم زمونگا او جوش وو تنور قلنا اوی مونگا تردی پوری چرابش حکم زمونگا او جوش بووی تنور تنور دا کنائی دا غضب الهی نا اللہ غضب بجوش کراشی وی مونگا سوارکا پدی کی چې استے نو حلی سلام جوړه کا پد وکال کی درې سوګه د وګداه پنځوسګه د پلنوا او دارنګه دیرګه د دمګه او دری خانه پکی وی اول کې پیغمبر او راغملږي ناس تو پدې مکه حیوانات ناس او پدې مکه راشن پروتو الله وی مونگا وی سوارکا پدی کی مین کلې زوجین اسنینه د هر قسم جوړو دوا نه و اهلكه وقل تابداد په واده ارچانا چې پیسې لواندې چې پاګه دا عذاب او چا چی مانغوله و ما امنه ما هو قلیل او ایمان نورول د سرمګر لگو بس لگو تنه ایمان نورو ورته نه چو وکال ارکبو عین و سلام سوارشه پریکشته کی پېمداد دنوم د الله مجریها اروانه دل ددی کیشته دی و مرساها او دل ددی کیشته دی ان ربی لغفور رحیم ایک نن رب زمانہ ها مها بهونکو رحم کوونکی ذات دی کیشته روانه شو کسانې پکې کی نو تجری او دا کیشته روانه و پدی په مودن پدا ته چپو کې کل جبال پشان د غرونو کی کیشته روانه شو نوح علی السلام خپل ویته आवाज با ځخلو لیکلي لکه مودودی ته په قران کې لیکلي چې نوح عليه السلام دې زیته आवाज کاوه دا په نوح عليه السلام کې جاهلیت جذبا وها نا اوذو بالله په پیغامبر ته دغه نسبت کول ډیره غلطه خبره ده اونخه تاسو وېده حضرت شاول حدیث باندې ګورمان سره ومتې بوي دلته مودودی غټه پکوڑلې تر ته تاسو وېده ای ستوډه تاسو دا و چې لار کې جاهلیت جذبا ودا و تا نه برداشتې او نوح عليه السلام کې دا خبره اصل خبر ادا دا اوس ګور ادا غو دازین دي اشراف ریته انو سه لیکلی دي چې په مختزای شفقت پدری دا پل پل پلار کې یو شفقت الله یخذلی په اې مناسبت سره زیته आवाज وکړو ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علی ذکر کړي نوح علی سلام سره خپل د دې د کافر کې دوه خبر نو بعد وه کډر دا په پلاران اوسه می دنیا کې چې زې یو تقبل د دې پلارې خبر ني پلار وې زم مافي لري پاکه پرشتره حالانکه غو ته بلا جافی کتلې نو دا او ابو منصور ماتوری دی ذکر کوي نوح عليه السلام دوی ته ځکه وی چر او خيجه د لپټا نه و یوګی نام مسلمان دی یاد زم دا تفسیر کبیر کی امام راضي رحمت الله عليه وی د ذیب منافقت تو د فلاره مخ کی ایمان کاراکو بار پکه کفر نو او نوح عليه السلام ګومان داو کدام دغه په ګومان کې دا مومنو هو څنګه تفسیر قرطبي ذکر کوي یاد زم دا یو سنیده رسول مطلب بیا او د سمونځوکا کانا توته مونځوکا اول او دتوکا بیا مونځوکا نو عليه السلام چې کیشته پر اوهجه نو چېشته ته مومنان راځي او ما ایمان اوره د کیشته پر اوهجه شفقتي پدري اگر پدې استدعاو باندې آماده کړو و نادا نوح ابننا او اذکو نوح عليه السلام و وکانه فی معذلین او دیو په کیناره باندې یا په د کفرو یا په کناار سمندرو یر معنا یا ب نه معنا یا ب نه معنا کب معه دواه کې راشته رازار راې مون سره کشت ته وله ت کوم معل کافرین ته مکې ک د کاافرانو سره وره کو کې خوشیرکو داو چې د ک ته ن رخې جمعه ماله بچکیلی ز جبل تهی جمعما کاله ته آوي اله ج ز به جبل خواته لجمعما ما به بچکی الله و نه دغه او کتاب ج لهغو قالا تآوي الى جبل او هغه کې کنانه ویژه با غرتل شمه د مشرکو هغه ار وخته هارا غیر الله چا کی ایماني دی زم الله ستګنا مصیبتونه پراله حالات پراله تکالیف او بیماری ته زم الله شتا زم او چکم کث کی شرک وی نو دی غیر الله فزين کی وی قالا وذ تآوي الى جبلين ذبہ او کې جمع غرتا ما به بچی د وونه وینواله سلام لا حسم اليوما نسته بچو ان کې نندزه د عذاب د الله نه مگر هغه سوک چې په الله رحم کو وهاله بینه مول او ح ایل شو د دیپ مېس کې چپا یو چپا په کې رااله دی شو د غرق کې شو نزوې غرق شو نوح عليه السلام زيو پیغمبرو د پیغمبر زيو او پیغمبر بچنو کو غرق شو زکه خو شي صادې بسری نوہی باب دانې نشسته خاندانې نبوت غوم شو دو وګورا دا نوح عليه السلام زوی دی پیغمبر زوی دی او تابعدار نه بچ نشو سکه اصحاب كهف چند روزه فای نه کا درت مردم شو دو وګورا دا اصحاب كهف پితه پیری ورنې کا نو ملګری شوی نو کوم مقام دي لہذا پل उठنه بیٹنه په ملګرتیا دا نه نه کا خلق سره کا وا وکيلا شو تو پانشو روشیو دا لسم رجبنا لسم محرم باندې بیا عذاب اغا ادره ویلی شو یا عرضو ایز مکی واپس کخ بلیو او وی آسما ایز مانا بندی کوا با وغیز الماو کمی شو با پیسالو شو دا اکار وستوت علی الجودی او برابر شو په پا جودی غربانده او ویلی شو چی غیشوی حلاکت دی دفارا د قوم ظالمانو وانا دعوه رب باب او از کو نو عليه تلاق فل رب تا اي رب دما ان نبني من اهل دا زي خدما دا اهل ندي فاو د رشتيا دا رشتیادا. او تو غايده پي تل کوونکو نا يل ذي تراز نو کوم خدا سن حكمت دي کتما ته و د مبارک را خبره مکوا قال يا نو هو او ينوه له قال الله پاک اي نوح انه ليس من اهل دا ن اعوذ بالله بغلطه طریقې سره آیات کمن نبی بي, بي نه غلط کار شو دا غلطه خبره ده ان دغه د انبیانو مسالم بي بيانو کې شرک او دغه د موسی عليه السلام بي خدایره په غي کې چې شرک په غي کې ځینانه وکړي جناکار نه وي قالا یا نوو انه ليس من اهلکہ بهستا اهل مر ساته بدار نه وي انه عمل غیر صالح انه دی با انه ذات شو او دا عمل خو وسب شو نو حمل دا ذات په صرف وسب دا خو جائز ندی انہو عمل غیر صالحا انہو عمل انہو زو عملین غیر صالحا سادا زوی چی دی دا خون خو عمل والا ندی خوا دا نیکتن ندی یا انہو سادا سوال سی ندی فلا تسالنی مانتا پوس مکوا دا غسو چی لمدل نشتا انلي عزکه د تا لره ب تاتم چې تشي دناپوهان نه کاله او نووهل اسلام زمابه او ذوبب کا د په ناوام په تا سره چې زهتهپوکم تا سوالوکم تا نه د جمال علم نهشته له تغف لي کهله بخنوونه کې تمامانې رارحمو نه کې ځ به شم د طیارو نه او د شو نووهل سلام بلا کوه په سرهمتیا سر دنګ د طرف او برکهتونونه دي پته په غټولګته اغ چاه کې تا سره دي. پدیو اجازه امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمای ان مثل سنت نور ان مثل سنت سفینه نوح پیغمبران علیہ السلام د پریکو د دین مثال په شان د کیشته ده نوح علیہ السلام د که سوق او راوغه تا شو او که سوق کنه بچ پاتیشو غرق شو که دین ته شو د دین مهنت شو ورو کو د الله تبارک وتعالى نه پړک ير اعلی د الله په دین خپل صلاحیت او مال لگے دی بچ پاتیشو او چنه بس دنیا موضوع په لوجو په تشویری چې بس دنیا په کار ده پیسې په کار دی عیش او عشرت په کار دی او بس ګناہوں کې مختلا دی نو فقط غاریکا د غرض دی قیل اولی شو یانوها اهي بیت خوشا په سلامتی یا سرا زنګ د طرفنا او برکتونه دی پتا او پټول ګو مممن دا راځانا جتا سر دی و همون او, او اغتول دی ممب پیدا ورکو دا نورو د مایا بیا بور سیږي څنګه طرفنا عذابدار نه او دا واقعيات نبی عليه السلام بیانول کړه اسلام عليه چې نه مدرسه کې سبق ویلی او ني استادو دا واقعيات بیانوله تلک من امبای الغیبی دا دلیل نقلی شو په مساله‌ د وحدانیت تلک من امبای الغیبی دا خبرونو د غیبو نه دي نوحی ها الیک اې نبی دې ترا مونږ تا ته وای کو ما كنت تعلمها انت ولا قومک اے نبی سلام تعالی دی پتہ نو دی واقعہ نتا پتہ وا نست اتم تمک دے دینا پدی کہ رد په هغه چا چہیری پیغمبر ته د ارث پتہ لگی رد دی کہ رد په هغه چا چہیری پیرانو ملنګانو د ارث پتہ لگی او کوړه منترې معلومی تعالی نو کی غل معلومی پیغمبر تعالی تعالی پتہ نوا ما كنت علموها کوونته نوته تالها چې تاته پته د دی نستاقوم ته مخکده دی نه صبر کوه کېکنن غه آې بته ل متقین د پااره دی په صورتې هوود کې بایده د سرو ممسائللو اوله ممسله الله عبادهتو لله ووح ده دومه مسله غبدان الله تسللیمو بالستا ترغید په تبلیغه دارنې ود دې زینا دوی مو واقعیا ذکر کوي واقعیا دهود عليه السلام چې هود عليه السلام مو تا دا چې غوالي وا او عبد الله من اله غیرو په دې واقعیا دو کی اشاره را چې د انبیاله مسالم دا بیان مساله بیانول دا د زیات په خیر خوای باندې مبني هوا او د انبیال علیہ السلام په بیان کې شجاعت و اله عادل اخاهم هودا دا عادیه تذکیرا په نوو سورتوونو کې راغله دا عادیه نو تذکیرا په نوو سورتوونو کې راغله دا دلتا سورت یهود کې سورت اعراف کې سورت مومنون سورت شعراء سورت احقاف سورت ظاریات صورتِ قمر او صورتِ حاقا دو حود علیہ السلام تذکرا فا او مقاماتو کی راغلی دا سام زوی دارنگ ارم دا غنو اسیچ او دنوح علیہ السلام زوی سام او دا سام زوی ارم او داغ غزوی عوض او حول او جسر بیاد دعوز دزوینم عادو او دا جسر دزوینم سمودو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا اولِي غَلِيُمٌ عَادِيَانُ تَعْرُ عُرْدَ دِيُهُودَ الَلَيْسَلَامُ آلَانُوِ يَهُودَ الَلَيْسَلَامُ يَعْقَوْمْ أَوْزَمَا قَوْمْ اعْبُدُ او او اللَّهَ عِبَادَتْ قَوِيَ وَعْزِدَ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَ اجت روا بغیردہ لانبالسوک ان انتم الا مفترو نیتاسو مگردرو جوڑا ان کی یا قوم ایدما قوما لا اسالکم علیہ اجرا دا انبیاء علیہ السلام فائد کی انتہائی اخلاص بیان کئی او اس سطح دنیای لالچنساتی او گو رب بار بارو یا قوم یا قوم یا قوم ایدہ ما قوما ایدہ ما قوما قوم لا اسألکم عليه اجرا ایدہ ما قوما نغارم تاسنا پدی بیان بانی سو اجرطا تاسنا سبادلہ نغارم ان اجریاء اللہ علی اجریا اللہ ان اجریاء اللہ علی اللذی فطورنی ندا بدل زمان مگرف آزا کزی پیدا کلیم افلا تاقیلون آیدہ کلنکار ناخلی ویا قوم استغفرو ربکم ثم توبو ایلیہ اے زمان قومات بخنو والے دقبل ربنا د تیر شوی شرک ثم توبو ایلیہ او بیار اگرز اللہ تا پتواعات سرا یرسل السماء آلیکم مدرارا الت سما بمانا دباران سارا يروشيلسما رو بور يلا تاسو باندې باران مدرا را د ضرورت برابر دغه پدي قوم باندې دري باران نو شوي تا پټو مټو کار اغي ټول خراب شوي او سوقاله شوي هغه بيبيان نشند شوي بچی نه پیدا کیدو ود علیہ السلام دعوات پر کو استغفار او تو توبہ وبا سے اللہ بستا مسائل حل کی او د مسائل او حلم پر استغفار کرے سو یہ صورت نوح کی راضی نوح علیہ السلام قوم تو استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مضرارا اللہ بستا سبحان بارون رو روی رو رو رو اللہ بستا سباغات برابر کی اللہ بستا اولاد در کی وستم چاته سم مسائل راشي استغفار له توجهي حديث فائت کي مرادي نبي محترم صلى الله عليه وسلم فرمائي من لازم الاستغفار چا چ استغفار لازم کو جعل له من كل ذيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب اللهو تمامي پريشاني حل کي اللهو رزق انتظام د غيبي د خپل طرف نه کوي ادو وهم گمان کي هم نرا دي احادیثو که دا مراغلی کتاسو پر رمضان المبارک کی دا ادوه کارونو دا ادوه کس مویر تا زیاد زور ورکوه یو کلیم دا لا الہ الا اللہ یو دا استغفر اللہ اللہ نا جنت غوار دو ذہن پناوار ویا قوم استغفرو ربکون اے زمان قوم بخنا غوار دا اقبل ربنا تم توبو الیو بیارا گرز اللہ تفتوات سرا ی سر فوائد د استغفار او د تووب ی سرار او بوری باران په تاسو د برابر یو دویم یت کوم قوتن ال قوتی زیاد بکی تاسو ل را تا تاسو تاقد سره الله تاسو مضبوط کی کې واللهتهولله مجرین تاسو مړی مجرمان۔ دا يهود له سلام مساله بیان کړه سونه په اخلاص سره سونه په خیر خواہی سره است تمه پکې نوا است مطالبه پکې نوا اوس د قوم رویه سره ورپسې ای آیات کې دا غي د قوم عینات ذکر کړي بدر طریقو سره <تصفح> <تصفح> قالو یاهودو دی ویه هودا ما جئتنا بی بینا تا مونتا راتل ندی کړي په کار دریل سره تا خبرت تا بے دلیل دا دویمو وما نحنو بطاری کی آلحتنا عن قولکا او نو پریخو دون کی اغفلق دایانو لراستا دا وینا دا وجنا او نیومنگا